Välkommen till eh, nummer 8.se's podd, Bosse Johansson. Tack. Hur känns det? känns ju fantastiskt kul att vara här med dig Glenn. Och eh, jag ser fram emot att prata i sborg <laughs> Det är ett av favoritämnen. <laughs> Så det känns jättebra. Hur känns det nu efter årsmöte? Eh, jo, eh, det är under en vecka sen. Nej. En och en halv vecka sedan. Ja, det är det. Ja, det är och Ja, precis. Ja. Ja, och jag känner ju att årsmötet blev jätte, jättebra. Och det kändes i hjärtat också. Sen är det alltid sådär när man lämnar en roll som man har haft under en så lång tid och, och trivs väldigt bra med den. Att det är också ett visst vedmod i det. Men jag känner väldigt liksom, glädje och stolthet och allt det där. Så att, det känns... Jag trodde kanske att det skulle kännas konstigare nu. Nu längtar man ju till nästa måndag när vi har Malmö hemma. Mm. Få se hur det känns då. Liksom. Det är första gången på Borås Arena som jag inte är ordförande. Faktiskt. För jag blev ordförande innan vi gick. det. du har inte med. helt tagit in heller att du inte är ordförande längre? Ja, men jag tror det ändå. Eftersom jag meddelade det redan i september så är det liksom ett halvår sedan som, som, ja, som jag fattade beslutet. Då. Och det är av ja, arbetsskäl om man säger så. Jag kan ju berätta lite mer om det kanske sen. Men så det känns ändå som att jag har landat i det. Jag har aldrig, liksom någon, jag har aldrig någon morgon vaknat och tänkt vad har jag gjort? Varför, varför sa jag att jag ville lämna över stafettpinnen? Jag har aldrig känt så. Jag har känt liksom att nej, men 13 år är en bra, bra period. Det var liksom dags kände jag. så att, Jag tror att jag har tagit in det. Men det är ju på måndag som det blir mars Då kanske man... Det kanske känns andra, eller det kommer kännas annorlunda, det är klart det kommer att göra det. 13 år är rätt unikt faktiskt. Ja. Det är ju Malmö som gamla ordförande som har suttit så länge. Det är inte så okay. många på 2000-talet som... Nej, det kan nog stämma kanske. ...i de andra föreningarna. så att det, mm. det ska du nog vara stolt över. Men det, det är ingen identitetskris då. Det, det kan jag själv Nej. känna när jag slutar ja. som ordförande i Gulliganerna. Mm. Att uh, första året så var det vad fan, ska man ta för roll här? Vad ska ja. man göra här? Ja, det, och det, och det kanske kommer så också. För nu är det ganska nyligen ändå som som jag klev av så att säga. Det är bara en och en halv vecka sedan så att det eh, kanske kommer. Det vet man inte. Då. Men... För jag räknar med att media kommer ringa också och vi har åsikter på det kring ja. allting här nu? Det, det, det kan jag tänka att du har eh, tänkt på. Ja, det har jag tänkt på. Och, <laughs> och jag har ju verkligen liksom, bestämt mig för att man det är så det är som jag brukar säga att vi håller ju på med Älvsborg för att vi tycker att det är kul och som skapar glädje och samhörighet. Och så den här tävlingen som är så spännande och det är ju, om man, om, man den, om man verkligen håller fast vid den tanken, var, varför håller vi på? Jo för att det är roligt faktiskt, det gäller att tänka så. Mm. Um, och då ska man ju inte skapa, om media skulle ringa sig så, så ska man inte skapa ångest och, och liksom, eh, vara en kravmaskin. Och sånt. Där. Det, jag tror att det bara liksom försämrar arbetsmiljön på något sätt. Måste vara snäll mot Tune också. Ja, då ja, absolut. Eh, sen är jag väl inte lagd åt det hållet heller som person. Men jag tror att det är viktigt att man, särskilt som eh, när man har haft en roll under, under många år, att man också är varsam med det. Alltså jag, jag tror att jag inser att... Eh, ibland säger jag så här, när, man, när jag blev chef för Sparbanken hemma här i när jag var 26 år, 1991. Eh, det tog några år på något sätt innan man insåg att att vad man sa och tyckte hade betydelse. Det man, ibland kan jag känna att ja, det var ju bara jag som sa och tyckte så där, Men så folk behöver inte ta det så allvarligt. Men det har liksom, man en roll med vara chef och ordförande och så, där, så betyder det ju någonting vad man säger. Eh, och eh, jag tror jag begriper det. Och jag ska försöka med varsamhet eh, vara en eh, god ambassadör även i framtiden. Och sen, jag är jättestolt över att bli utsedd till hedersordförande. så jag, liksom, Mitt hjärta kommer... Eh, allt att finnas med och jag kommer att göra det jag, det jag kan för att hjälpa till det som behövs. Jag fortsätter ju vara vd för en av huvudsponsorerna eh, också. Så att, eh. Jag tror vi kommer få se det på Borås Arena. Ja, <laughs> det är absolut. ingen risk att du inte Nej, försvinner därifrån. Jag funderar förresten på eh, nästa lördag kalmar borta om jag får plats i bussen. Vi har en väldigt bra bussresa där, så att jag ja. tror att vi har väldigt mycket plats till dig där. Är det så? <laughs> jag såg att ni, vi, vi, får jag säga, jag är medlem i Guldgången också, ja. att vi håller på att fylla den tredje bussen. Ja. Så jag tänkte då att fan, jag får nu höra om jag kan ta en plats där. <laughs> det, det är lite eh, roligt, vi möter ju alltid eh, Kalmar i april, det har vi väl gjort om ja. fem gånger på tiotalet. talet. kan vara så, ja. Det I fjol startade vi borta där. Vi vann ju, över ja, i första matchen i fjol, 5-1-seger. Mm. Ja, det är ju succéssäsong. Ja, precis. Man Kände tog det ju på Det Vi var många som pratade om ja. det på guldrycket. då ja, precis. gjorde det. Alltså, det var, Daniel, det var. Gjorde, alltså, ju mässiklass på ja. äh, Degen. Men Så. jag har gjort en eh, presentation om det här. Ja. Ska se om du håller med i det. mm. Detta är en stor dag i poddens historia. Bo Johansson är här i Dalingen som är och har varit punkstjärna, förbundskapten, bankvd och ordförande i Fällsborg. För oss som lever för i har han varit en central punkt i våra liv. Efter flera år som ordförande har nu lämnat vidare ordförandeklubban. Mm. Jag tror många undrar nog kring det här med förbundskapsen och i punkstjärna. Ja. <laughs> ja, man kan då sätta lite kanske situationstecken kring ordet stjärna. <laughs> Möjligt. <laughs> Bakgrund av det är det att vi har ett, ett kompisband kan man säga, uppe i Svegd. Där jag och min brorsa, Det är min brorsa som håller i det där. Och några kompisar. Vi spelade lite. Ja, punklåtar kan man säga i slutet av 80 talet och sådär och uppträdde på privata fester egentligen. Mm. Eh, och sen så startade vi om det här. Vi kallas för obducenterna. Eh, och vi spelade en hel del docenterna, eller docentdöd som de heter en gång i tiden. Då. Så att, eh, det är väl blandning av punk och eh, new wave och sådär. Vi spelade en hel del eh, Sex Pistols, Clash- eh, ABBA också faktiskt. Oj. <laughs> ja. Och eh, docenterna då, som var, och då blev det att vi kallas för obdocenterna. Docenterna ska ju för övrigt börja spela nu igen så är. Är, ska ja. ni vara förband åt dem nu? Det är, det du, något? Det, det, ni har inte fått förfrågan ändå. Jag har inte tänkt. fått förfrågan än. Det sen var det <laughs> kul att vi eh, för vi, har, vi har haft några sådana här tillställningar bara i privata tillfällen. Jag sjunger ju där då, i det bandet. Eh, och eh, då så på Storön i Sverige, Storöns Folkespark eh, som är folkparken i Sverige. de hade en sån här stödgala i fjol i maj eh, för snart ett år sedan och då så fick vi frågan om vi kunde ställa upp som ett av de lokala banden så då startar vi om igen och då fick vi liksom att tand och sådär så, där. så nu, nu är karriären i gång igen här. De utser också sommartårsdagar här nu i Borås, så ja. det kan ju hända att man ser ert namn. Jag tror jag passar bättre i sådana fall, <laughs> eller vi är i någon mörk källarlokal <laughs> i sådana fall. En klubbspelning helt enkelt. Ja, jag tror det <laughs> Men det här med förbundskapten också? Mm. Ja. Eller var det lagkapten? Jag ja. var lite osäker. Faktum är att jag var förbundsordförande och spelande lagkapten. I Vilken sport här? I broomball. Broomball, Va, det kan du förklara mm. tror jag för det vet nog inte mm. alla vad det är för något. Man kan googla det om man vill och det är ju då om man översätter till svenska så står det för kvastboll, alltså broomball i ett ord, mm -hmm. broomball.com eh, kan man kolla och det är ju en sport som har sitt ursprung i Kanada och har funnits där sin slut 1800-talet det är en, mm -hmm. en sport med väldigt lång tradition och det har aldrig funnits någon professionell liga men däremot så är det en folksport i Kanada och norra USA Minnesota Eh, och eh, det sägs att när man ska göra lumpen i Kanada, eh, militärtjänsten, så får man ut bland annat en då för fyrsträning. Eh, och jag kom i kontakt med sporten när jag pluggade på ett college i Minnesota 84 mm -hmm. Och sen så startade vi, eh, svenska, vi börjar med att starta Svenska brombollförbundet 89. vi startade på toppen. Och sen... <laughs> För det var det så att det var ett amerikanskt brobolllag som skulle åka över och introducera sporten i Europa i samband med däckskuppen i bandy, om ni kommer ihåg den. Nej, äh, ja. Och, äh, okay. <laughs> <laughs> det är i alla fall bandy och Ljuster som spelar Sverige. Och då skulle de hänga med av det amerikanska bandylaget över. Och via kontakter som jag hade i Minnesota så hamnade de i Sveg och spelade. Och då fick finnarna reda på det att amerikanerna skulle komma över. Och i Finland så spelade man broboll. Mm. Så då kom finska landslaget över och vi startade då Svenska Brombollförbundet och startade ett landslag eh, och mötte Finland eh, i Sveg och mötte amerikanerna. Ni har spelat VM och sånt också ja, va? vi var med VM i Bolsano eh, 2008, nej, 98 såklart. <laughs> 1998 såklart, eh, 1998. Och vi har spelat stor turnering i Las Vegas, eh, 99 var väl det tror jag, internationell stor turnering och sådär. Vi kom femma 98 VM då hade Vi, vi hade faktiskt uh, fyra klubbar i Sverige. Det var Sveg, Happy Hunters. Det var fem klubbar. Sveg, Happy Hunters, Hede Moonshiners. Det är Hede också här idag. Uh, Vaxholm, Bombers, Lidingö. Det är bra namn här känner jag. Ja, vad fan heter Lidingö då? <laughs> Gangsters. Eller uh, Lidingö, Bombers och Vaxholm Gangsters. Och så Göteborg 99ers. Och Göteborg fanns också. Vi spelade superelitseria. Vi startade superelitserie på fem lag. Så jag har SM-guld också och, och, så jag var förbundskapten och så var brorsan nej, jag var förbundsordförande och vi noterade oss och så här, för vi ansökte aldrig om fullt medlemskap. Men det kan bli aktuellt om det blir något e för dem, eller då, kanske. Ja, vi precis. vi siktar på det. Men, men, och så spelade jag var spelande lagkapten också. Det var ju ja, jäkla kul och förbaskat roligt att vara nere i i Bolsano i Italien, 98 spelar spelade VM. Eh, och vi tog ju fram landslag. Vi var före tre kronor med att ha de tre kronorna på hjälmen har vi insett nu i efterhand. där Vi var väldigt noggranna med appearance och direkter och mm -hmm. så eh, Ja, det är svenska bromboll. Svensk bromboll kan man googla säkert. Kanske man får fram de bilderna. 23 landskamper Många strängar på din lyra i alla fall. Och det känns mm. också som att när du väl blir intresserad i någonting <laughs> så är det <laughs> all in. Ja, jag är nog lite nördig på det viset. Det är väl... Ja, det är väl lite så. Alltså det jag blir intresserad av så ger jag mig med hull och hår och blir väldigt entusiastisk. Ja, men det blir ord, fotbollsordförande, bankvd, mm. ja. förbundskapten, mm. stjärna, det är... Ja. <laughs> jag, jag, är lite, jag är lite likadan själv, ja. men jag har aldrig gått så långt att jag, jag alltså har startat band. där. Det var den en dröm Och mm. spela en sport på hög nivå. Jag spelar i Division 5 med Estrafors. det var väl inte så stort egentligen. Men... Jag tror att Svenska Brobollanslaget <laughs> höll ungefär den nivån. Det är <laughs> olika. Ja, men jag var inte förvunska det i Jag har några snabba frågor till dig. Mm? Vad lyssnar du för, på för någon musik? Eh, väldigt blandat, men det är klart att eh, Har du något du kan rekommendera just nu? Det är att just nu sa har jag in över helgen här på I'm from Barcelona, det där bandet från Jönköping. Uh -huh. eh, Aha. Orkesten. Oj. Eh, ja. Eh, som jag återupptäckte nu av en slump så där. Eh, men det kan ju vara så här att jag liksom hittar ett band återupphittar ett band där. Sen det som kanske, bara när jag tänker efter så här, som är fantastiskt som jag lyssnar mycket på under vintern, det är ju Dr. Feelgood med Wilco Johnson åren. Mm. Eh, fy fan vad bra det är. Alltså, sen gick ju Wilco Johnson vidare till han blev osams med Lee Brillo som var sångare i Dr. Feelgood. De kom ju från en förort till Southend End i östra London. Jag var i South nyligen faktiskt. Vad det? Såg South End mot uh, Doncaster. Vad? Mm. What? Ja, nej, vi, jag är en kompis. Eh, vi var en match när vi var i London och då ja. valde vi vi South ja, du gjorde helt Essex. Essex. <laughs> Good evening. I'm from Essex in case you couldn't tell. My ja. name is Dicky. I come from Billericay and, and I'm doing very well. Där är min en textrad från min uh, ungdomshjälte uh, i Durian, The blockets, Det var ju uh, östra London. Men Dr. Filgood i alla fall uh, rekommenderas varmt. Det är ju 70-tal. Uh, men de var ju nästan före. Jag tror att de... Uh, de när man, uh, ju mer man sätter sig in i Dr. Filgood så inser man att de var hjältar. åt The Clash, åt The Sex Pistols. Mm -hmm. uh, sen Johnny Anders uh, med uh, New York Dolls. Uh, fantastiska... Sen är ju konstigt på det viset att jag är med av absolut största hjältar i Kraftverk också. Jag har ju sett att de kommer till Storskyran dagen innan vi möter Östersund. Vi har redan bokat hotell. Skojar du? <laughs> Tåster, de ska vara där också. Det är också ja. sjukt att första gången vi var i Sund var ju också ja. Storskyran. Ja. satt vi ju där på Scandic. Ja, jajamän, det gjorde vi verkligen. Ja, det är det. Något har man väl att säga till om i SEF, tänkte jag <laughs> just det, det, är du som förstämmer. Men när det gäller musik, jag själv, när jag slutade som ordförande, så det var det ju Kens avslutningshöst, så att Socker, mm. den låten med Kens, det, det tänker mm. jag alltid tillbaka. Är du sånt som kan tänka tillbaka till en tid och så tänka på en låt du lyssnar väldigt mycket på? Ja, så mm. är det. Har du alltså, någon nu när du slutar som ordförande? Nej, det har inte kommit igen. Men det kanske kommer att komma. Alltså det kanske blir liksom det jag har lyssnat på under den här vintern. Då. Kanske Dr. Filgo kanske kommer att förknippa efter mm. att sluta som älsborgare. Eller inte älsborgare, som ordförande. Helt <laughs> <laughs> vi får återkomma ja, får det. Får <laughs> ja. fråga om ett år <laughs> filmer och serier då? Eh, ja, serier eh, tittar jag på en hel del och, eh, är du en sån Netflixare? ja, faktiskt, jag blir det jag läser väldigt mycket böcker, jag läser alltid eh, massa böcker hela tiden det var min så, nästa så. fråga, så hur ja. var du kom in på den? <laughs> okej, okay, men tv-serier är ju just nu så, jag startade om Home, eller började se sista säsongen Home Homeland igår kväll, men jag tycker den har blivit sämre. Jag tycker ju, det kanske är House of Cards som är ändå, liksom the shit på något sätt. Uh, och sen så finns det en massa andra. Eh, vad heter den som jag såg här bara för några veckor sedan? En polisserie från Halifax, det är ju Yorkshire liksom. Det är ju fantastiskt bara att se vyerna allt uppe. Det är en mm -hmm. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, på för det då. Men, men jag ser den på Netflix. Det finns nog någon som kan twittra det till oss efter ja. vi har spelat ja, in där. Ja. BBC är det som har gjort den då, Aha. men den finns ju på Netflix, eller om det är på, är det på HBO, jag har varit jävligt osäker. Ja, jag är likadant man fastnar gärna mm. in, ja. i en serie. Mm. Ska vi inte fastna i det här, nu ska vi prata om dig Bosse, mm. eller gjorde vi ju redan i och för sig ja. så sätt. men jag tänkte att vi skulle gå igenom lite dina år som ordförande. Mm. Eh, när flyttar du till Borås? Jag flyttade bås i oktober 02. Och jag blev ju då rekryterad som VD till banken. Jag var ju chef för stora Svedbanksverksamhet i jämtlands län innan dess Både Östersund. Så jag blev headhuntad hit till Borås. Hur snabbt eh, tog det innan det ringde någon från Helsingborg? Man har hört att det, mm. du knappt, han sätter din frågor till Borås. Det var ju det, stämmer ju det var ju till och med så att det, alltså det var ju så. Jag fick ju frågan här under våren 02 då, om att flytta ner och han tar den här utmaningen bli uh, och blir vd. Och uh, det var ju en av de sakerna som jag liksom visst kände till om bra Det var att Älvsborg fanns här jag hade inget svensk favoritlag. Så där. När jag bodde i Stockholm 96-98 så gick jag en del på Hammarby, en del på Djurgården och AIK. Men den, framförallt en gammal barnhållskompis uh, som hade säsongsbiljett på Hammarby. Då. Så det är liksom allmän fotbolls sådär att man går och tittar på fotboll. För det enda jag hade liksom passion för inom fotbollen så var det i Leeds Leeds men då Älvsborg liksom var ju en klubb som jag väl kände till och så, uh, plus också som så jag såg på årsmötet så var det ju faktiskt så att min farfar då som vi jobbade mycket med, eller jag och brorsan var mycket i och som är för, för farfar vi växte upp, han var, han var född 1916 i Herredalen i Herre i och han var Älvsborgs supporter, väldigt fotbollsintresserad, vi tittade på tip 6a tillsammans i liksom början på 70-talet när man var liten sådär. Uh, och han pratade varmt om Älvsborg. Så uh, det var Ove Gran och dem? Sven Jonasson okay. född 16 så var det ju, han var ju 20 år då när Älvsborg ja. tog 36. Mm. Liksom. Uh, så det fanns ju någonstans inom mig liksom, en positiv känsla kring Älvsborg. Och det var ju en av de sakerna som, som liksom låg, det var ju många saker som låg en positiv vågskål att flytta till Borås. Uh, Vd-jobbet givetvis. Och vi var hittat och hälsa på stan sommar 02 alltihopa. Men Älvsborg var också en av de saker som, som fanns i, i Vågsgården som var på den positiva sidan. Eh, att jag skulle kunna se allsvensk fotboll på riktigt. Och dessutom så insåg jag ju att den banken då i så fall blev vd för var en av huvudsponsorerna. Så jag förstod ju att jag skulle jag kunna liksom vara delaktig. Alltså visst, jag hade ju ingen tanke på att bli ordförande eller gå in i styrelsen och sådär. Utan det var ju mer att det var kul att följa allsvensk fotboll via Älvsborg på riktigt på nära håll då vem var det som ringde först från för var det Sten som så sponsring eller att det ja, inte, var till och med innan jag började jobba för det, jag, var, jag hade fått jobbet i juli, var det väl 02 jag skulle tillträda i oktober så var jag hälsade på på banken i augusti och då så och träffade alla cheferna och så där, presenterade mig och då så eh, så gjordes det en intervju ifrån näringslivssidan på Borås tidning av Gösta Lövström som då var näringslivsreporter och han Ja, skulle beskriva den nya vd på banken och så där. Och När intervjun var, var, var över så, så eh, passade jag på att ställa lite frågor till honom om vad han trodde om den säsongen som Älvsborg var i då, 02 Lasse Nilsson var en ny ung stjärna, Andreas Drugge. Jag ställde lite fråga: vad tror du om Lasse Nilsson och Drugge? Är något någonting för framtiden? Så, han hade ingen aning. Men då skrev han i artikeln, så skrev han mm. på slutet att det verkar som den nya vdn också är fotbollsintresserad. Han ställde frågor om Lasse Nilsson och Andreas Drugge. Eh, och det märkte ju Älvsborg. De är ju lite smarta på kansliet. Och så min första arbetsdag, första oktober, så kommer det ett besök... Uh, och det är Sten Strina som kommer med en tröja och det står Johansson på ryggen med nummer <laughs> liksom. nio <laughs> med föreningspårbanken som vi hette då på den tiden Jaha. på bröstet då uh, så det var liksom dag ett så blev jag välkomnad in i inte bara Borås och banken utan också Älvsborg bra scoutat och Sten måste jag ändå säga där ja. och sen var det ju inte heller så att jag liksom var oint ointresserad av fotboll det var ju på djupet att jag alltid har varit fotbollsnörd <laughs> liksom så. Jo det har vi märkt. Ja. <laughs> ja. Men, men det, det är också det är inte så många som tänker på det så i efterhand att du satt ju i styrelsen innan du blev ordförande där. Mm. Den här klassiska presskonferensen på och 2009 som kommer hem då är du faktiskt inte ens ordförande. Det är ja. ju en månad till årsmötet. Ja. incoming. Ja, och, och då har du bara ja. varit i styrelsen i ett år då ett år. Och det ja, lite, du var ändå varit 13 år nu som ordförande, men mm. det var kommit i karriär första året. Det var får man malligt säga. <laughs> och det ju var ju lite stökigt i på sommar 03. Uh, mitt första år som vd på banken. Då. Och uh, då satt jag faktiskt redan i på Arena styrelse. Så var jag fick ju frågan redan på en gång. Gå var det inte då. Nya Vallen det hette då? Det heter nog arbetsnamnet tror jag. Ja, ja. För jag. kommer ihåg marsprogrammen från 2003-2004. Då var det ju alltid mm. ett uppslag om Nya Vallen. Ja, det stämmer. Mm. Uh, men i alla fall så var det en del turbulens sommaren 03 då. Uh, där det skrevs en hel del och det var lite köret och sådär. Och då så... Um, och det var inför årsmötet 04 sen också i början på 04 januari eller där. Då fick jag ju frågan eftersom jag hade lärt känna folk inom Älvsborg via Borås Arena eh, styrelse. Och ja, de tyckte väl att jag på något sätt hade, hade visat eh, ett engagemang kring Älvsborg. Så fick jag frågan om var beredden gå in i styrelsen. Men det var ju Sture Svensson som var jordförande och jag stöttade att Sture skulle orka fortsätta ett år till, men han, hade liksom det, han var ju ifrågasatt Sture, mm. var han av inte minst på oss Och han tog i la sig av, av liksom den kampanjen som jag upplevde nästan att BT hade då mot honom. Så jag tog liksom ja, jag, taggade, jag kollade med bankstyrelsen som det var okej okay att jag gick in i Älvsbostyrelsen <kör> i januari. Jag fick frågan i januari 04 och eh, då tyckte ju min styrelse då, eh, och Paul frank som blev ordförande sen att eh, du verkar ju vara så fotbollstokig så att det vore något bra för ditt intresse liksom att också eh, gick in där. Men det är också bra för banken då, att engagera sig i Älvsborg som betyder så mycket för stan. Eh, men det är ju rätt att första året så, så fördelade vi ut ansvar i, i, i styrelsen och då Kommer jag med i fotbollsutskottet? Jag tycka, oh. ja, det hade jag velat sitta kan jag säga. Ja, och då hade vi utskott på det. Sen när jag blev ordförande så ändrade jag på det. För jag tyckte att alla ska liksom vara med och kunna prata om alla frågor. Mm. Men hamnade med där. Och sen blev det ju det här då, under hösten 04. Mitt första år. Att det fanns en chans att få en vanderkans. Mm. Och då fick jag ansvaret i styrelsen då. Att försöka se ihop det. Tillsammans med att Stefan, det är frågan som... Han var ju sportchef, Stefan. Då. Um, så vi teamade, kan man säga. Och jag kommer ihåg att Claes Bänktsson som satt i styrelsen spelade en roll i... Vi tog fram ett helt, sätt, ett helt nytt sätt att finansiera det här med de kallade risklånen som handlar om att, att um, äh, älsborgare med ett stort älsborgs hjärta, men också ekonomiska möjligheter, hade, hade då chansen att låna ut pengar till älsborg med full risk för personerna i fråga. Men en möjlighet att få tillbaka om allting gick jätte jättebra. Men det var ju ungefär som att de liksom gav oss pengar om det inte skulle gå bra. Mm. och att hitta juridiken kring det och hitta liksom skattemässigt så att det blev helt rätt. Och det, jag är ju jätteglad sen ett år senare när vi fick den skatterevisionen på oss då, där man granskade precis allt vi hade gjort och mm. man kom fram till att vi hade gjort helt rätt. Det var väl alla svenska föreningar då man gick igenom eller var det just Älvsborg? Ja, vi, vi blev särskilt granskade men man gick igenom alla också. Man, det var ju efter att IFK Göteborg hamnade i en väldig skattehärva mm. och då tittade man väldigt noggrant på, på det vi hade gjort också. Då, vilket var jätteglad i efterhand att vi hade gjort på rätt sätt. Då. Men det är ju helt rätt att jag på presskonferensen 04. Eh, 05. Var, ja, 05 mm. såklart. 05. En månad innan årsmötet, och innan jag blev ordförande så fick jag förmånen att hålla presskonferensen att vi hade tagit hem Anders. Det <laughs> men det men då var jag ju också valberedningens förslag då, som ni ordförande. Så jag var ju det var en bra PR-kampanj där oh. kanske. Ja, det var jag tänkte för att bli ordförande i den här för det måste man ju göra något bra först. Det fick, det fick jag mycket skit för när jag gick ut och kampanjade själv när jag skulle bli ordförande i Gulliganarna. Ja, det. Men många som pikerade, jag gjorde ja. en intervju. Okay. Mycket bengalfrågor då, så jag fick ja. en intervju i Brostini. Ja. Men det känns där och då som den här presskonferensen kommer ju alla ihåg som mm. var älsborgare och sen också att den här bilden av ja, Anders kan man ju ta in mm. dig, mm. Stefan och Magnus också till viss del att mm. därefter så har ni verkligen varit de som har fört Älsborg framåt. Kan du känna det samma att ni har varit en, och framförallt du och Stefan skulle vilja mm. jag säga också, ni har varit en duo som alltid mm. har frontat Älsborg. Ja, vi har ju teamat ihop under alla åren, jag och Stefan. Eh, och Magnus de första åren och sen var han i Norge tre år och sen sista året blev inte så bra om man säger så då, av olika skäl så, eh, men och Magnus har betytt otroligt mycket för oss också att etablera oss som den klubben vi är idag eh, men jag och Stefan har ju på kroppen blivit goda vänner stackare men vi har ju pratat öppet om det både jag och Stefan och jag och Magnus också att jag har ju sagt till, till Magnus när vi skulle eh, åter Återanställa Magnus så är det, det men jag hoppas att liksom relation och vänskapen kan överleva för det kan ju faktiskt vara så här att vi måste fatta beslut om att skilja åt jag har ju ett professionellt ansvar också jag har väl en förmåga genom åren tror jag, att jag kan skilja mellan liksom sak och person och så där jag kan fatta jag hoppas att folk har den uppfattningen om mig att jag kan fatta professionella beslut och inte lägga in allt mycket känslor när man är tvungen att fatta besluten. Men jag hoppas också att man kan ha liksom vänskap kvar när man liksom skiljs åt. Och det känner jag med Magnus. Men jag känner också förhoppningar kring Stefan där. Stefan blev inte jätteglad på mig när jag måndagen där i september... Han var den andra jag berättade för. Min fru var den första. Att jag hade bestämt mig då. För att ett halvår innan... Att, och det var under sommaren när mognade fram det här. Det var ju att jag... Om man kommer in på det så... så jag kom ju in för ett år ganska precis ett år sedan så blev jag inbörd i stora Swedbanks huvudstyrelse i Stockholm. Börsnoterade Swedbank på Sparbankernas mandat. Sparbankerna är ju som grupphuvudägare till Swedbank. Eh, och även i Swedbanks risk- och kapitalkommitté som det heter där. Det är liksom eh, de största kredit- och finansieringsbesluten tas i Swedbank. Och det tar en hel del, liksom, både tid och energi. Jag har, vi har ju styrelsemöter i Swedbank en dag i månaden och så har vi kommittémöte en annan dag i månaden så att det är två dagar som går åt eh, i månaden men det är också så att inför varje möte så har jag mellan 400 och 700 sidor att läsa in på engelska allting eh, mm. och det där jag tror jag underskattade liksom mängden tid som, och energi som det tog Då, under sommaren så kände jag för att jag kommer nog inte liksom jag är fem, nu är jag över 50 år också så man får ju se till att man orkar i Tills man är åtminstone är 65 eller 75 eller hur, man, hur länge man ska jobba för att bli pensionär. Men, <laughs> men jag, jag kände att det här blir nog så att jag får se över min, liksom, min egen tid. Plus att det, det, det är så också. Jag tror att det är bra faktiskt att vi har en ny ordförande också efter 13 år. För, för det, om jag vill backa lite där, för jag, jag har tänkt på det också. Eh, du, är en, du har varit vd för en stor bank och mm. du har haft eh, förtroendeuppdrag i SEF också för den delen, men också i bankvärlden innan. Och, eh, men du, du känns som att du är mest känd som älvsbordsordföranden. Mm. Eh, hur, hur känns det? För, du, för, för, för mm. alltså, de, de i Borås är du verkligen älvsbordsordföranden. Mm och ibland så har jag sett artiklar när du blir intervjuad i Bostini som bankvd, det känns bara konstigt ibland det har jag också hört många säga att Älvsborgs ordförande pratar bankgrejer jättekonstigt, ja <laughs> men, du kan nej, kan du, men, men du kan förstå den kan och du förstå. kan säker känna igen dig i det också ja. att när du åker till Stockholm kanske någon pratar Älvsborg med dig istället för att prata ja. bank kanske inte så roligt för alla heller <laughs> nej, fast bank är kul tycker jag då. Men, men, men fotboll är ju världens mest intressanta på ett sätt oviktiga saker fast det är jätteviktigt men på ett annat sätt än, äh, än, än vad liksom jobbet är för de flesta människor men det är en sån passion kring fotbollen som är helt otrolig och precis så, det är ju så när jag kom in i Swedbanks huvudstyrelse för ett år sedan så liksom, jag sitter jag bredvid Peter Norman på de flesta styrelsemötena Peter Norman har ju varit finansmarknadsminister under mm. Reinfeldt-regeringen tidigare han är jätte och det blir ju liksom, från dag ett så är det ju att han vill prata fotboll med mig. <laughs> liksom. <laughs> vad, vad tror du om de senaste turerna kring AIK? Eh, och sådär, och det är ju alltid intressant att prata om. Vad har du för inside så där. Annars är såg sågspelett på Friends och så. Så att det är liksom, fotbollen är ju dörr överallt. Ja, det kan man ju säga. Du är med i Eurotalk ibland. Man sitter och ska mm. titta på det. Eller jag har lyssnat liksom på podd och så, så är det, dyker du upp där. Så du har ju mm. ja. du har gjort det till ett fotbollsnamn. Ja, nej, så. det trivs. Jag menar, jag är ju fotbollsnörd eller... Ja, fotbollstokig så. Men också bank. Jag är ju lika intresserad av bank och finans och national historia och såna här saker också. Så att, eh, sen kan jag förstå att folk kanske, eller jag fattar ju att folk förknippar mig med med Älvsborg för det är en mer offentlig roll. Så där då. Så, mm. Men nu då när du eh, inte är ordförande i Älvsborg längre, du har ju ändå täta band upp till Östersund. Mm, och säger att du skulle hitta ett nytt jobb. Flyttar du från Borås då? Eller är Borås hemma nu? Borås absolut hemma och det var ju så att när vi flyttade hit eh, 02 var ju där och hösten så blev det ju att eh, min dåvarande fru och barnen flyttade tillbaka till Östersund. Så jag har ju pendlat alltså jag flyger upp till Östersund varannan helg och det har gjort i 14 år. Eh, så jag har ju lägenhet i Östersund och haft alla de här åren och, och så har jag verkligen försökt att eh, prioritera det jättemycket med barnen. Nu är ju de 17 och 19 år mina tjejer så att nu är ju de vuxna snart också så att, eh, det blir en annan, ett annat skede då, men det har ju också funnits med under alla, alla de här åren också. Eh, men det är klart att då när, när det blev så under mitt första år här kan man säga. Så fick jag har ju fått frågor ibland från ja, Östersund. Var det ju då eh, från andra eh, företag då, om, jag, om jag ville flytta tillbaka till Östersund. Då, eh, och så. Men också i bankvärlden har jag fått erbjudanden ibland. Men det har, jag har aldrig varit liksom ens i närheten att lockas till något annat. Då. Jag har aldrig haft någon sån där karriärplan eller något mål med, med liksom mitt jobb och så Utan Jag försöker göra ett gott jobb i nuet och trivas med det jag gör. Och det är ju, jag tycker är så jäkla roligt att vara vd för Sparbanken Sjuvärn eh, och känner väldigt passion kring det. Och sen känns det också som en, eh, en väldigt förmån att, ha, att nu ha har fått gått in i Swedbank huvudstyrelse. för det ger också ett annat perspektiv på, på de frågorna. Så att, eh, ja. absolut. Sen, vi hade årsmötet i svensk lita i fredags. Jag såg att du var på plats. Ja, jag blev inbjuden. och Jönkvist sa till mig redan innan jul. Här, han frågade om jag hade möjlighet att komma till det medlemsmötet då, och årsmötet för de ville tacka om mig igen. Jag blev avtackad för sex år sedan mm. när jag lämnade över som ordförande till Lars-Krister Men då tyckte de att med tanke på att jag hade varit ordförande i Älvsborg i 13 år och under en period som liksom, ja, vi har skapat ett Älvsborg som det, som det pratas en del om och man har ju som liksom under de här åren som många klubbar varit till oss och tittat på oss hur vi har jobbat och gjort och sånt där så vi har, vi har liksom ett gott ibland så får jag en känsla av att vi har godare rykte i övriga Sverige än just i Borås när det går dåligt för oss Borås, Jag skriva liksom. Ja, kanske under exakt på det, det där. Jag så. känner igen det, det är supportkulturmässigt också. Och man liksom. levt med. Ja, det får man ta på något sätt, Men, så det är dels att 13 år som ordförande i en allsvensk Förening, men också att ha varit ordförande i SEF, då, så vill de tacka om igen då. Så jag var där i fredags och fick ta emot ytterligare en plakett och eh, blommor och fick kolla ett tal. Vi, det jag gjorde som ordförande i SEF mellan 09 och 12 eh, var ju att vi bestämde oss för perspektivförändringar. Lars Krister hade ett tal om det här. Lars Krister är ju ordförande. Wilson, ja. Ja, mm. Som har varit i UEFA innan också. Vd för UEFA Han var mm. Uh, han beskrev den här förändringsprocessen som uh, vi startade upp under mina ordförande år. Där vi liksom satte uh, de betalande åskådarna i, i centrum. Vi rekryterade ny generalsekreterare Mats Enqvist. Vi uh, bestämde oss för att förbättra supporterrelationerna. Uh, Jag har ju lärt känna Mats med åren i min roll som mot i Svenska fotbollssupporten mm. han återkommer väldigt ofta till dig och det som exactly. gjorde för att ja. innan så var det ju så att eh, det var klubbarna själva som utsåg någon ordförande bland föreningarna. Ja. Du var ju äldre representant och blev ordförande mm. så men ni valde väl att ta en extern ordförande exactly. det var, det, eller extern ordförande och anställa generalsekreterare. Ja och flytta kansliet från, som jag sa i fredags när jag, Lars Christer ville att jag skulle beskriva vad jag tyckte var viktigast vi gjorde de här tre åren så jag hade ju några saker, bland annat att vi flyttade lite från Skåne till Stockholm. Det där tyckte inte Malmö FFs representant var så roligt. Han pikade mig för det sen då. För han tyckte att eh, Sveriges fotbollscentrum är i Malmö. Eh, jag tycker det är naturligt att liksom, för hela svenska elitfotbollen så ska det faktiskt finna, ligga i Stockholm. Men kan du känna att du, har, du la, la riktningen lite ändå för, mm. för det SEF vi ser? Då? För jag, jag tycker ju att SEFs utveckling sedan, mm. det är väl 2009-2010 mm. där nå, någonstans och med Mats kom in 2012 att den utveckling som SEF har gjort är ju helt fantastisk med pengarna som kommer in i publiken och den stämning, allting runt svensk fotboll och nu såg man man sålde sponsoravtal till DHL och man har ett nytt tv-avtal som är helt banbrytande egentligen Absolut. och det brukar Mats i alla fall säga att du var den som var med och satte fram riktningen för det när du var ordförande du, du, det du gjorde egentligen var att du fasade ut dig själv Ja, det visste <laughs> Eh, och tog chansen också när Lars Krister då inte blev ordförande för Svenska fotbollförbundet eh, så kände jag att här finns det ett läge att liksom växla över till Lars Krister vilket det blev också eh, det är klubban som bestämmer men, men vi hade samsyn kring det eh, men just att sätta riktningen, jag blev ju nästan lite för lägen i fredags när liksom Lars Krister beskrev och Mats också beskrev de där tre åren jag var ordförande som precis det du säger då, att liksom sätta, sätta riktningen på perspektivet och det blev jag både stolt över och glad också såklart. För det är klart, under de åren så var jag ju också vd för banken här i Borås ordförande Älvsborg och barnen i Östersund. Så att det är klart att eh, ibland undrar jag efterhand liksom så där, vad, eh, ja vad, hur hittar man all tid och sådär. Eh, det är väl tur på något sätt att jag har lett till entusiasm. I och med att de roller som jag haft genom åren så, där, så är jag ju såhär Eh, psykolog, psykolog testad till höger och vänster så att jag har liksom varit tvungen att lära mig om mig själv med mina styrkor och brister och sådär och det är väl en av de sakerna de säger om mig att jag har en förmåga till entusiasm eh, men så får man värna om sig själv också va? det finns ju en risk att man kör lite väl hårt med sig själv eh, när man har den här liksom, läggningen då att man ger sig in i saker med glädje och passion liksom. Jag kan känna igen mig också ja, Jag mycket. tror att det är många fotbollsupporter som kan det mm. det är liksom de här brinnande eh, människorna och det är många sådana som dras till just fotbollen och det är det som är en av fördelarna med fotbollen, men också en av de sakerna som är lite jobbiga att hantera när det går emot, för det blir också väldigt mycket kritik jag tycker och kravställande och sånt där och det är föreningar som påstår jag då eh, har eh, hamnat i negativa spiraler på grund av just det, och jag vill ju påstå att eh, man kan säga så här att AIK då som är Sveriges kanske största förening på ett sätt. De är den absolut största klubben i den största staden och det är liksom Stockholm är Outstanding största stad i Sverige och det är den största klubben där och de har vunnit, vad det, två guld sedan före andra världskriget eller något Så skämtas kring det här att eh, sen Hitler dog så har de vunnit två gånger eller någonting. Ja. Och då, och liksom, jag tror tyvärr att det kan vara så för deras del att just det här, den hållningen som är att det är bara guld som gäller, ja, ja men det verkar inte som det går så bra i alla fall att ha den hållningen. Alltså det här extremt Eh, jättesnäva prestationsperspektivet eh, är inte bra i längden hävdar jag. Man, man brukar ju prata om att amerikansk sport <coughs> i USA så man säger det att amerikaner är så duktiga på att säga att man måste vinna, man ska vinna och så där. Jag vill påstå att de säger inte att man måste vinna men att man vill vinna. Det är två skilda synsätt plus också, man är duktig på amerikansk idén, man kan tycka, man kan prata negativt om proffsidrotten i USA om man vill det men det finns positiva saker också, det är att de skapar mera tillfällen till att fira framgångar eh, alltså man vinner sin division och då får man en liksom, utmärkelse om att fira det, så vinner man sin conference och då är man och, sen så, och till slut i baseballen så vinner man ju World Series också, då blir man världsmästare så att liksom på flera man, dessutom man pratar i först och främst om en winning season, alltså man pratar om noll, över 0,5 Uh, alltså över 50% vinster jämfört med förluster mm. uh, Det har man en winning season det, är liksom, det känner man sig stolt över medan vi i Europa som tycker att vi, inte, vi borde ta över efter amerikanerna att ha en vinnarkultur ja men titta på hela vinnarkulturen de har ett mycket bredare spann av att glädjas över segrar i USA än vad var i Sverige mm. i Sverige så är snittsupporten i allsvenskan missnöjd vid varje givet tillfälle snittsupporten det jag vill posta. <laughs> ja, även det är intressant att lyssna på. Mm. Eh, men återgå till, för det, ditt engagemang gjorde ju då att du blev ordförande i CF och på samtidigt och det blev ju en liten krock där. Jag blev inte ordförande i CEF och Älspå samtidigt. Eller nej, jag, men jag menar ja, att du var ja. det parallellt där. Ja, det var. För det blev ju en liten krock, framförallt för, för oss supportrar blev det ju lite konstigt. Mm. Eh, vi själva jobbade eh, för att bevara 51% egen. Vi var ju först i Sverige med att få igenom motion att vi skulle mm. jobba för att bevara den. samtidigt som där och då jobbade Sef eh, aktivt för att bli av med 51%-frågan och du var ordförande i båda föreningarna. hur kändes mm. det? Du, för jag har läst artiklar efterhand, mm. du säger en sak som Sef ordförande en sak som Älvsborg-ordförande mm. det måste ha varit jättekonstigt Nej, det var, för mig var det inte det på grund av att jag tror att jag har den här förmågan att skilja mellan vilka roller jag har i liksom, olika tillfällen eh, Jag hade egentligen tre uppfattningar om den här frågan om 51%-sfären Två av dem är samma. Alltså jag personligen brann för att ha kvar 51% spärran. Så jag som person gjorde mm. det. Eh, som äldsordförande så gjorde jag det också. Som sef ordförande så var ju mitt ansvar majoriteten av sef klubbarna Och där hade ju det varit så att man hade gjort omröstningar. Som äldsordförande så stred jag ju för att de omröstningarna var dåligt gjorda och alltihopa sådär. Eh, och vad jag kunde göra när jag hade lämnat över ordförandeskapet i SEF till... Eh, Olsson, det var att jag kunde ta ännu tydligare strid för 51%-regeln. Och jag hade ett brandtal på ett CEF-möte, det kan jag känna ibland så där när till viss del med FF tar åt sig lite värld mycket äran kan jag tycka att behålla. Jag tycker att vi i Älvsborg var de som gjorde det, om du frågar mig. Och jag tror att du kan prata med folk som var med på ett CEF-möte vi hade efter att jag hade lämnats ordförande i CEF. Um, fördelen jag hade att ha varit SEF-ordförande var att jag hade en mycket tyngre roll inom SEF tack vare mitt ordförandeskap. Så att när jag uh, tog ännu tydligare ställning eller jag hade det här brandtalet som jag hade vid ett SEF-möte, uh, jag minns inte exakt datum och sådär, men Stefan var med. Han kan återge liksom hur... I, vi agerade också i Älvsborg i vårt eh, distrikt, alltså i Västergötland fotbollförbund och tog massa kontakter. Allting är ju inte liksom över ytan utan sker under ytan och sådär. Jag kan, jag skriver min numera så kommer jag nog att tänka på att, att vårt agerande ifrån på sida och mitt personliga agerande också var det som till stor del avgör nu pratar jag men det, det där har jag hört många gånger också innan kring just l roll mm. i svensk fotboll mm. i och med att vi har haft kontinuiteten. Det är som Stefan brukar säga att när han var med första sef mötet 1998-1999 eller när det nu var mm. så sedan dess har väl AIK haft 15 ordförande om man ska ta ett exempel. Och att den kontinuiteten har gett oss en hög status i svensk fotboll i sef mm. Så att ja, jag tror ju att det är så också jag kommer ihåg också den sista striden att vi... Mm. vi från älsk sida röt ifrån lite också. Mm, absolut. Och det är ju, jag tycker faktiskt att uh, jag är inte alltid är en anhängare av Aftonbladets kultursida. För jag kan tycka att de ibland är väldigt konstigt på olika saker. Men de hade en sån här tvåsiders den sommaren när fotbollsförbundet hade fattat beslutet att behålla 51%-spärren. Den sommaren så är det sånt här tvåsiders i Aftonbladets kultur. Där var en bild på mig och en bild på Tony Eller den som ordförande FS SFSU. Var så var, torniärs, ja. Och så var rubriken att eh, folkrörelsen och kapitalet enades. Och då, jag skulle då vara liksom kapitalet som tog ställning för det. Det var någon där på Aftonbladet som hade fattat precis hur det hade gått till då. Mm. Så att jag känner vi viss stolthet över 51% frågan personligen faktiskt. Ja. Mm. Och Föreningsdemokrati, det är vackert. Det såg vi på årsmöten nu senast också. Mm, absolut. Vi hade ju som sagt ett väldigt bra årsmöte på många sätt. Jag kände en Väldigt värme eh, och det berörde mig när eh, jag hade haft min återblick kan man väl säga då, eh, kring mina liksom, 13 tretton års och det blir ju så man ska prata om, om alla åren och så där, att det kommer upp, poppar upp en massa minnen. Jag har jag varit att lägga en del fokus på enskilda matchminnen under alla åren och jäkla mycket roliga grejer det finns att prata om och så där men när jag var klar med det så, så fick jag ju den här som BT skrev också, en stående version. Jag fick ju två stående operationer, men den första liksom där, i flera minuter så där, jag kände verkligen en väldigt värme från läktarna eh, som jag alltid kommer att bära med mig, så det var fantastiskt. Och sen hade vi eh, väldigt bra diskussioner kring motioner och gratulera till att ni eh, också glömde, du och eh, Linus eh, er motion. Där var det var ju också så att vi vi hade en diskussion i styrelsen, för vi hade ett eget förslag som var lite, lite annorlunda än er motion. Men vi hade ett resonemang, vad menar egentligen ni när ni skrev den ni skrev i motionen? Och när ni tydliggjorde hur ni, hur, ja, viss, en viss skrivning, så vi hade vi en snabbt överläggning med Sune och Ingela- och att nej, men det är precis så vi tycker också. Då är det bättre att vi bifaller motionen. Och vilket vi gjorde. Ja, nej, Jag skulle säga också att det är ett av de stolta ögonblicken i min elspårskarriär Om man nu kan säga så. Men, och, och få igenom den motionen. Men också på det sättet att styrelsen var med. För då kändes det också som att den gick igenom för alla. Så det var väldigt glädje för oss som motionärer mm. efter det. Och det kan vi känna också. att Vi, vi är inte proffs på på damfotboll. Vi vill ju väldigt gärna ha damfotboll i Helsingborg och vi vill ha det på rätt sätt så att det kan leva länge. Det är därför vi skriver vår motion. Ja. Och det är liksom en timingfråga och fokusfråga och allt uppe. Och så där. så att det är så lätt att uh, utifrån tycka saker. Men är man i det hela så vet man också vilket uh, stort arbete som krävs i olika frågeställningar. Och så där. så att det gäller att värna om, om frågorna. Och det, som sagt, jo, det, jag tycker, det, det är väl också en sak som jag uh, är lite liten höjd över då under min tid som ordförande i det är att ha eh, matchat in ett antal väldigt duktiga människor i styrelsen där Ingela är en av dem. Då. Ingela gjorde, vi pratade om det innan att Ingela har möjlighet att liksom ta den rollen på årsmötet med motionsdelen och det gjorde hon briljant. Så att, eh, Ingela ringde mig faktiskt innan årsmötet och vi mm. hade kontakt efter årsmötet och jag tycker att hon är ett, eh, hon är ett proffs. Ja, verkligen. hon är en stjärna. Och, det var stjärnan, den största stjärnan på årsmötet, förutom du då, men du, du, du, du var ju punktstjärnan där. Ja, just, ja, Nej, men det var väldigt imponerande att se Ingela och jag har hört många som sagt detsamma. Mm. Tror Ingela kan bli vice ordförande nu bakom Sune? Jag ska inte lägga mig i de, de frågorna naturligtvis, men vi har många duktiga människor eh, i styrelsen och eh, jag skulle kunna nämna dem allihopa då, men det som också imponerar mig Ingella om att om ta just henne det är att hon bor ju i Stockholm och åker alltså helt i, vi, vi som engagerar oss i styrelsen gör ju det ideellt, vi har ingen ersättning såklart och hon åker ner liksom på styrelsemöten ibland kan hon ta det på telefon och så där. sen är det frågan om man, det är upp till syvende styrelsen vem som ska bli vice men det finns fler som kan ta en vice roll också i det den lär vi märka inom kort Absolut. nu vill jag prata guld Ja, varför inte? Du har ju varit med om några guld. Ja, två i alla fall och en kupptitel. Tre guld får du ju säga då. Ja, okay då. Vinner man guld i kuppen? Det är ju ett kuppguld. Mm. Som Englands anglofil så är det svårt att förlika med. Man vinner ju kuppen helt enkelt. <laughs> okay då. Du har tre guld så är det. <laughs> okay. Eh, om vi börjar med 2006 mm. det känns som att allting nästan är sagt kring mm. 2006 men att alla blir lika glada när man pratar om 2006 Ja, Och man ska komma ihåg att vi gav 16 gånger pengarna på svenska spel mm. innan 2006 säsongen vi var... Jag tror faktiskt det är 17 på oss nu på Unibet ja, Inför, ja. så att, mm. då, då, då var det ju bättre <laughs> <laughs> då var det större ja. chans nej. <laughs> Ja, jo, precis nej, Men Vi var absolut inte favoriter och vi var väl sjätte eller sjundehandsfavoriter. Och, och det är lätt att glömma det. För att i efterhand ska man. Ja men vi vann visst. Men vi hade ju så jäkla bra lag. Och det gick bra för oss. Men i förväg så var det inte givet att vi skulle vinna 2006. Men vi gjorde det. Och eh, vi hade ett antal enskilda. Både spelare och eh, personer. Som gjorde stora insatser i enskildheter och sådär. Sen hade vi ibland lite flyt och ibland lite oflytt också. Vill jag påstå dem. Men vi var välförtjänta. I du tog upp på årsmötet, Matchen mm. mot AIK 2-2. Ja. Det är inte jag tänkt på efterhand. För när du sa det i på årsmötet. Att vi vann med en poäng mot AIK. Mm. och Vi gjorde vändning mot AIK. Mm. eller vändning, Det var ingen vändning men det känns som en vändning. Men 2-2. Vi snodde ju två poäng av AIK och vi fick en själv. Mm. Så det, den, händelsen, den minuten eller om det var en och en halv minut i tog på över tid. Det gjorde vi två mål. De en och en halv minuterna eller de det är två De lägger ju kolla det här så vi får ju av det också. Hur lång tid tog det mellan 2-1-mål <laughs> och 2-2-mål de, de Korta sekvensen Gav oss tre poäng mer än varandra skulle leta oss mot, just mot AIK Och det var ju i högsta grad Avgörande i slutet Så att så går det att hitta fler sådana enskildheter Men just den matchen, det är så jäkla osannolikt också Det som händer då Nej, men Var det där du förstod att vi skulle vinna guld Eller var det senare? Eller att, för många pratar ju om den här känslan ja, som man har mm. att nu kan vi vinna guld jag själv kan gå tillbaka till 2012 ja. och känna den vi mötte Helsingborg och Malmö på sommaren ja, bäg, ja. Ja, och ja. där kände jag att nu jävlar ja. och, skulle jag gå tillbaka till eh, alltså. 2006 då var det i och för sig 14 år mm. eh, men jag säger Hammarby-matchen på sommaren också ja. det är någonting med de där sommarmatcherna faktiskt, det har du rätt i mm. Hammarby var ju med absolut i toppen också då, mm. ska man komma ihåg. De var väl, jag vet inte, jag tror inte vi ledde då när vi mötte Hammarby hemma. Jag tror mm. de låg före oss. Jag tror det, var det också. Va. Riktigt toppmatch var det. Mm. Och eh, vi vann väl med 3-1 och vi gjorde väl tre mål i sista kvarten. Och Samuel och Griffith i morgon. Griffith hoppar in och gör ett mål. Det var för det han gjorde hos oss va? Men det var ganska viktigt. Eh, det håller jag med om. Den matchen sticker ut under det året också. AIK ja, Borta är ju liksom helt och så sticker ut på det viset att det var AIK, vi gjorde två mål på övertid. Men hemma mot Hammarby, det var välkänt seger dessutom, det var definitivt liksom, det är nog sant att uh, vi etablerade oss som absolut möjligt att vinna. vinna där. Sen var det ju, i sluttampen där så var det ju då när Gajs spelade 0-0 va? Ja, nej, nej, nej det var nej. inte, det var ju Gajs AIK när Daniel Arnefjord gjorde självmål. Daniel, det var ju på Råsunda så gjorde ju Daniel Arnefjord självmål och det var mot Gajs har jag för mig, ja. i näst tredje sista omgången eller näst sista. Men var det inte att Gajs spelade 0-0 hemma mot Ja, nu. ja. <laughs> eller blandade man ihop det här. James Keane krigade som en dålig, Ja, Men det, det är klart att det hände grejer och sådär eh, enskildheter. Men sen är det ju sammantaget så är det ju alla omgångarna som i slutändan leder till då. Ja, absolut. Och... Eh, jo, nu kommer jag tänka på en sak som, som när jag tänk, kom på den nu så irriterade mig det fortfarande det kände jag inombords och det är ju att AIKs ettet mål på Borås Arena eh, godkändes, det är ju offside så egentligen så vann vi svenskan med fyra poäng. <laughs> fast samtidigt den dramaturgin som vi inte, som vi fick nu istället det var egentligen bättre då kunde de ja. plågas ännu mer och AIKarna hävdade ju då att det skulle ha blå straff för, för Djurgården på Agesson det var ju oförvillig hans att det var ingen straff men de hävdade ju att, att det var så och då kan man ju säga att det var, det var ju offside på Niklas Karlsson, eller? Eh... Det var mycket Niklas Karlsson den matchen. Ja, han sprang ju och höll i. Men var det inte så att Niklas Karlsson blev utbytt i paus? Alltså mycket Aha. prat. För det var en text nu av Said om det här att han punktmarkerade Anders Svensson. Mm. Och då tror jag han säger det. Att han, det ingen kommer ihåg från den matchen, var ju att han faktiskt blev utbytt. Det blev så. Ja. Eh, och... Men den matchen kommer jag ihåg mycket för den här punktmarkeringen mm. och just ja, som vanligt, Anders, Anders Svensson också, är gnällig i intervjuer. Det var är fan vad som är möjligt. Han var passionerad, en passionerad person. Ja, men i gullet 2006 är väl ett mm. fantastiskt eh, ögonblick. Ja, alltså just det här också att Elfsborg hade inte vunnit guld sedan 1961 på 41 år, det var ju, eller 45 år. Det, hela stan, man minns ju liksom den eufori och den Enorma. Liksom, eh, ja, inte överraskning eller förvåning, men, men det var ju att We have arrived på något sätt. Alltså Borås som stad hade. Jag vill påstå det. Det finns de som säger det till mig också som har haft ledande politiska roller i den här stan och att Guldet 06 var också slutpunkten på att man kunde lämna liksom, 70-80-tadens jobbiga period i Borås historia med fabriksnedläggningar. och Borås tappar ju. För att husen jobb varje år under ett antal år alltså. Eh, och hade det väldigt jobbigt under 70- och inte minst 80-talet som stad. Och så. och så sen började det 90, på spira lite på 90-talet. Älvsborg gick upp 96, passade rätt så bra. Eh, också det, men liksom guldet 06 var liksom, ja, nu är Borås tillbaka som en framgång Vi fick lite självförtroende i stan igen här. Ja, Mm. Tror jag tror det var viktigt. Och det kan man väl hålla med. Alltså för mig Borås är ju Elsborg också mm. så jag, jag skriver under på den saken men, eh, och, och, och just att jag kan tänka mig det om man åker upp till Stockholm eller man åker till alltså om man åker utomlands nu. Mm. Och så frågar man någon vad är Borås för dig? Då kommer folk alltid säga Elsborg. Absolut. Och det är väl tydligt att vi har lyckats och jag vet inte om någon sa det 96. K kanske någon gjorde också men det var nog inte lika mycket det var nog mer Els då skulle jag sippa. Mm julparken Ja, precis. Oh, absolut. Men om vi går vidare till två... Eh, jag kommer att tänka på en sak när jag satt och gick igenom att det var tre guld. För jag tycker ju att kuppguldet är guld. Okej, okay. jag köper det. Du har suttit i styrelsen när du har blivit eh, två eller när du har anställt fyra tränare. Mm. Magnus först. Mm. Då var du ju i och för sig bara i styrelsen. Mm. då var du inte ja, ordförande. Det var. Nej, det är det Blev guld. Mm. Sen Jörgen. Just det. det blev guld. Ja, Sen är det ju Claes Ingesson. Guld också. blir det guld kuppen. i gruppen. Stämmer. Sen är det ju Magnus igen då. Ja. Och sen så är det ju Jimmy Tillin. Det har jag varit med också. Ja. ja. men det är en bra point egentligen. <laughs> jag gillar att hitta de grejerna. men, ja, men, men du det... har du inte tänkt på det. Att det du, du... Jo. <laughs> jag sa faktiskt precis det här till Stefan. att Det var när vi skildes åt med Magnus. Det kanske är så att man vinner ett guld vid Elsborg. Men varje vi anställ vinner ett guld också. <laughs> <laughs> ja, det får vi se nu. Ja. Det har ju snackats om det, att var sjätte ja. år blir det guld. Och det har ju också ja, Tillinberg pratat om det också. Fall. Det tycker jag att han gör bra, att han pratar om det. Ja, sen, sen tror jag man, och det fattar vi alla på något sätt, att som nytränare man kan inte kräva guld första året. Så det tar ju lite tid, tror jag, vi liksom kanske det ett riktigt guldjagande lag igen då, möjligen. Eller också blir det trodde ju ingen 2006, det sa du nyss själv där. Det är helt rätt, men <laughs> å andra sidan så var det ju Magnus tredje år. Ja. Ska man komma ihåg. Eh, men Jörgen som tränade 2012 Ja, det var första året. <laughs> tog <ju guld> <laughs> Ja, och, och det, det blir ju lite så att man tänker mm. Jörgen Lennartsson så tänker man på att han försvann efter ja. guldet. Men just den säsongen 2012 det är ju det bästa året i mitt liv skulle jag vilja säga. Mitt första mm. år som ledamot i guldiganerna och hela det året. Och det, ja, det var ju också en sån här fantastisk avslutning igen. Mm. Ska man vinna guld som är ordentligt? För jag kommer ihåg, det var ju Helsingborg ja, han året innan när satt ja. i bussen hem från Geis. Ja, Vi vinner ju guld på riktigt. På Borås Arena också. Ja. I sista matchen. Ja. Men, men va, om du skulle beskriva, eller så här, ja, det har du väl gjort jättemånga gånger, om du ska jämföra 2006 med 2012, mm. 2006 var ju speciellt men jag, för mig är ju 2012 så stort jag har 20 år också dessutom jag kan nästan bli irriterad när folk pratar om att 2006 var så himla bra, jag vill lägga dem på jämn nivå för att 2012 var så bra för mig själv ja. Faktum är att jag kan tycka att 2012 var ännu bättre eh, på minst ett sätt eh, och det var att jag hade för egen del så hade jag större möjlighet att njuta då, 06 så blev det liksom man hann knappt med att njuta av nuet. Så. Det var ju liksom i efterhand nästan som glädjen kom på riktigt. 2012 var man mera beredd på något sätt där, Så på så vis kunde man njuta mer av det. Sen hade ju 06 just den här fantastiska euforikänslan i ännu högre utsträckning. Vill jag påstå 06. Så då hade ju den. Det är värdet då. Men 2012 är ju speciellt också i och med att vi leder serien med sju poäng när det är uppehållet. Mm. Och så det... kommer den här Åtviara matchen. Ja. Åtviara Kevin Kevins första match. Och mm. all diskussion som var kring... Nej, inte första match. Han stod, stod mot häcken Han med 2-0 innan, vilket var otroligt viktigt. Men det var en diskussion kring att vi skulle förlänga mm. med Kenneth Höje. Jag var nog på ja. den här Kenneth Höje-sidan där och mm. det var en debatt i hela Borås kring att varför förlänger man inte med världsmålvakten Kenneth Höje. Ja och så kommer den här matchen mot 5-1 tillbaka ja, fast jag vill återigen då gå tillbaka till att kommer matchen mot det sista innan uppehållet där jag pratade med med Jörgen och liksom Stefan och Jörgen hade Jörgen Lennarsson, han hade liksom ett val att göra där det hade gått så bra med Kenneth Höje samtidigt som Jörgen hade den uppfattningen att det är Kevin som är bättre in the long run, alltså på lång sikt så är det det och då är det viktigt att han nu får en match innan uppehållet, annars så kommer han att tjata som Kenneth Höje under hela tiden. Men det vill ju till att det går bra mot tecken. Så den matchen även om den har försvunnit ur kanske fokus och där att vi vinner den matchen och håller nollan eh, mot tecken då, det var väldigt viktigt tror jag för det, för det guldet. Sen kommer ju det här med att släppa in fem mål i, i Åtvedaberg i och för sig då. Mm. Men, eh, mm. Och den var... Den, den sveden matchen kommer jag ihåg också. Mm. Oh, och, ja. och, och då började nog folk tänka lite som ska det bli lite som 2011 var lite på, på samma sätt där. Att man hade någon snöplig stor förlust eller eh, så. Men det, det, vi, vi höll ju ut. Och det, där vill jag också, som jag sa förut, de här matcherna mm. mot eh, Malmö och Helsingborg. Kommer ihåg den, eh, jag vet inte om det var Malmö och Helsingborg, det Elma avgjorde. Mm. Där är ju en sån, jag tänker tillbaka jättemycket på när det gäller 2012 när han kom och firade med oss i klacken. Jag tror vi vann med 3-1 eller någonting och han firade med oss. Där började jag drömma om guld mm. ordentligt. Sen var det väl också, var det mot Helsingborg som August som startade på bänken tror jag, av någon anledning. Mm. Man var lite, lite han spelar inte alla matcher på hösten där heller. Nej, han var lite skadad. Han hade ju knäbekymmer också vilket mm. blev liksom, ja, ännu mer sen då. Uh, men om jag minns rätt så hoppade han in i halvtid villogund mot Helsingborg och han nickar in antingen 1 ett, ett målet eller 2-1 målet och, så där, och ligger just det, framför ja. er i knacken <laughs> eh, ja. ja, och har gjort ett Agusson-mål, alltså liksom in med, <laughs> det var han och Mattias Svensson liksom som <laughs> hela världen kan inte vara i vägen bolljäken ska in liksom ja, nej, är men också det gör jag, känner igen det här ja, också, säger det också. han lever, man ser han framför han ligger liksom. sen var det ju guys Sport ja. också, det är också Agusson som är uppe då, vi har bränt en straff det ett, det står det vi Lasse brände straff, det, Ja. ja. Mm. och efter det Sju sekunder mot... över övertiden mm. så gör vi ju avgörande målet. Och det är att Agesson vinner en nickduell i straffmålsgränsen. Ja. Eh, och han ligger sen, och även den gången på gräsmattan på ryggen sen och jublar <laughs> med Det jag kommer ihåg från där då, det var ju så mycket snack om guys dåliga ekonomi. Okay. Och då var det att vi ville inte sluta fira. Nej. Och våra bussar, var, det var problem med Gullgarnas bussar. Ja. Så vi stod kvar i kanske en timme jag tror ja. till och med det kan ha varit längre. Mm. Men gaisarna var ju sura för då börjar ju nästa timme ticka för vakterna. <går> så att, slut, om det var Stefan eller om det ja. var Erik Schelin som kom fram och sa att vi måste gå ut nu för att de är sura här för deras vaktnota började ja, ticka. Ja. <går> och det var, ja, men det är fantastiskt minne. Jag, jag missade ju en match det året mm. med Elvi borta. Oj då. Mm. Alla skrattade när de eh, hörde. Ja. Jag valde fel match att missa. Sen fattar vi kanske inte riktigt hur avgörande den var förrän efter att Malmö hade spelat senare på kvällen. Mm. I och för sig då. Men det var ju otroligt viktigt att vinna den. Nä uh. sista omgången och vad blev det? 3-2? 3-2, ja. Victor som gjorde det avgörande mot. Ja. Helröda dräkter och... och mm. vi hade lite flyt den matchen faktiskt. Ja, e verkligen. Kom jag ihåg. Absolut. Jag men nu, ja, det är så här. Risken när du börjar på att prata om minnen Glenn och händelser Det är att liksom jag går igång det är Hur lång tid har vi på oss <laughs> Hur lång tid du har på det <laughs> <laughs> Och jo Guys eh, Minnesbild jag också har Jag, jag satt ju på styrelse, styrelselektaren På Gamla Ullevi Den nybyggda arenan Alltså inte det som heter Nya Ullevi Utan den nya Ullevi Som heter Gamla Ullevi Lilla just det. Eh, och eh, då så sitter eh, Sonny Karlsson va? alltså sportchef i Häcken. Det var inte Häcken som spelade, men de, de spelade dagen efter den och sånt där och Häcken var ju med Gudsridden. Häcken kom i tvåa i året, ja, var var De har nog glömt. Ja. Och eh, jag kommer ihåg han, när vi gjorde det där. Är det 2-1 vi vinner med? Vi jag tror med. det. Mm. Ja. Eh, när vi gjorde det 2-1 målet så liksom blir ju euforisk och jublar. Och så här. Så sen så ser jag Sonny sitta bara två rader nedan för den och stämmer huvudet i händerna. Liksom och så här. Jag tror att det var tufft för dem. De har ju aldrig vunnit guld. Det, ja det var ju den närmsta de, de kom. Mm, ja de skulle nog vara rätt stolta över den säsongen också. Det var ju det att i sista matchen alltså allsvenska matchen Boråsund där, där sista omgången. Mm. Det var ju AEK mot Malmö. Ja. Och Malmö låg två och skulle kunna vinna guld och för, mm. för, gå förbi oss. Men så blev det inte. Nej och Man kände väl någonstans där också att om AIK eh, som klubb i någon match är beredd liksom där spelarna i princip är beredda att ta liksom benbrott och allting så är det sista matchen på Råsund och förlorar den mot en av de huvudfienderna från Skåne på något sätt att det skulle jäkligt mycket till för Malmö att vinna den matchen. Mm. Nu vann ju AIK också med 2-0 eller något. Ja, de hade ju en match mot Napoli sen också. Okay. Ja, men det, hade sig, sig, men det var ju sista mm. Ja, precis. Men det var ju en stor snack att det var sista allsvenska matchen. där oh, ja. också Sen har vi matchen mot Otvidaberg. Det var ju två målskyttar på Bors Arena den matchen mot Otvidaberg. Den ena var Saki, Vet du vem den andra var? Ja, vad viktig det. Ja, det är också en sak man har glömt Han är ju <laughs> en del i vår guldhistoria. Ja, och det var lite, lite så här irriterande att inte vi vinner den matchen faktiskt. Ja. Uh, sen då, Jörgen Lennarsson sa ju direkt efteråt att hade vi, vi hade ju rapporter från Rosunda ska man komma ihåg. Det var ju så vi visste. Det har man ju aldrig, det säger ju alla. att det ja, har det man klart inte. vi har. <laughs> men, och det, så vi hade ju koll på det. och Jörgen menar att hade vi hade Malmö lätt så hade vi ju vunnit mot Åtydda Jag är inte så säker på det, kan man ju aldrig veta. Nej. Eh, och det hade varit för smädligt att, eh, att ha tappat guld genom att inte vinna mot Åtydda hemma. Då. Men eh, nu löste det sig. Och då hade vi ju guldrutinen. Så det, det är ju en fest jag minns i alla fall. Absolut. Som 20-åring vid SM-guld. Första året så jag kan säga att eh, det, det går nog inte att toppa det. Men jag är ganska glad att jag har det. Jag ser inte bitter på att jag toppar mitt liv när jag var 20. <laughs> ja, men det finns eh, chanser kvar. Här. Och det var roligt att du sa det där med att man hade lite guldrutiner Och man kunde njuta mer. För jag kommer ihåg det att vi... Eh, du bjöd med oss på... Vi, vi var på middag direkt efter... Mm. Och där har jag verkligen lärt mig någonting från dig. Att vi är bra på att fira och njuta. Ja. För om vi går tillbaka går sen framåt till 2014 och kuppguldet. Mm. Det var ju ett väldigt speciellt... Alltså hela 2014 är ju någonting som hela det året gör mig väldigt stolt. Ja. Jag sätter tillbaka på de här åren. Eh, för att vi var verkligen enade i Älvsborg. Mm. Så enade tror jag inte vi har varit. Ja. I guldåren kanske, kanske möjligtvis då, så, såklart. Men just Claes Ingesson enade oss så himla mycket. Mm. Okay. Och så har vi det här kuppguldet. Mm. Men det var en ganska som supporterrepresentant. För mig så var inte det så roligt för det var så mycket runt omkring. Det hände saker på läktan och vi hade tåg. Som var, ja, jag. Många supportrar tyckte, jag, jag, jag har fått höra ibland att jag kanske har den mest negativa bilden kring det också. Det mm. eh, kan man också vara också som ansvarig, högst ansvarig. Ja, men det var Nörbroms och, och det var det ena och det andra med den resan. Mm. Eh, och så dagen efter guldet, när du tyckte att nu får ni börja fira istället och ringde och bjöd... Eh, Mm. mig, Anders Hultin och Emelie Haglund på tårta. Ja, på banken. Och det är ju någonting som tar med mig. Och det, det är samma, jag tänkte tillbaka på guldet 2012 att okay. du, du ville fira med oss där också så att du har lärt dig att njuta. Är det någonting du tänker på? Eller har ja, du... faktiskt det är det. Mm. Eh, och det var en klok eh, person som sa det till mig för många år sedan eh, i min chefskarriär. Så sa han att eh, en chefs <clears throat> främsta Uppdrag. Eller det är två saker man måste komma ihåg som chef och ska göra. Det ena är att fira framgångar och det andra är att uppmärksamma goda insatser. Och det är så jäkla rätt. Och de två sakerna lär man sig inte genom att läsa managementböcker eller gå på ledarutbildningar eller så. Eh, men de två sakerna är så otroligt viktiga i en ja, skapande kultur. Och de låter ju snarlika. fyra framgångar och uppmärksamma goda insatser. Men de, det skiljer sig åt att en framgång... Eh, Fyra man tillsammans så man, man, man ska fira den när den kommer eh, man vet aldrig man får uppleva en framgång igen så att det verkligen gäller att göra det, befästa glädjen kring det liksom, i nuet mm. eh, att uppmärksamma en god insats kan man ju göra trots att man förlorar matcher eller man förlorar en affär i bankvärlden eller så man kan faktiskt ha gjort en fantastisk god insats och det gäller att uppmärksamma det och det kan man göra på individuell nivå också alltså jag ser dig, jag såg vilken insats du gjorde vad du försökte det gick inte vägen den här gången men, eller också gick det vägen och uppmärksamma liksom, goda insatser då också så de två sakerna är väl något jag har liksom som ett mantra så där, som jag försöker att bli bra på för att jag inte jag är inte full fullfjädrad i det men det ligger i mig så där försöker, jag försöker tänka på det och det gjorde jag 2014 jag märkte ju på er att ni, att ni var och på dig också när jag pratade med dig att, att ni var bekymrade över saker som hade hänt i samband med kuppfinalen där uppe i Stockholm då, med tågresan och så där och jag tyckte det var lite synd om mig också. Men jag tyckte liksom att så mycket. Jag vet hur, vilken engagemang ni lägger ner. Och timmar och idéalt och, och Vilket enormt arbete man gör. Och att inte då få känna glädjen. Ja, nej var sjutton, vi måste ju försöka hjälpas åt att fira det liksom. Så att det en, är en enkel tårta då som vi käkade. och. Prinsess, och Johan Karlsson var med också. Var ja, var Johan <laughs> jobbar ju hos mig på banken så att han finge hänga på där på, på firan. Nej, ja, det är ett fint minne jag har i alla fall. Ja, ja det är roligt att höra det. Ja, vi tog ju lite kort och sådär. Ja. Ja. Och 2014 var ju, som jag sa förut, det var ett speciellt år. Claes eh, mm. bidrog med väldigt mycket och mm. dels har vi kuppguldet. Jag vet inte om man kan säga så mycket om det, men hela också spelet. Jag tyckte det var ett väldigt bra spel och när man ser tillbaka nu mm. så var 2014 fantastiskt. tänkt där vi hade Niklas Hult och Johan Larsson som var sin högerback. Ja, inte båda högerback. Nej, ja. eller var sin ytterback. <laughs> ja. Men det ja. var ju fantastiskt ja. år spelmässigt och det är just den här grejen att vi gick in i året med att vi tog upp de egna spelarna. Vi satsade lite e på det egna spåret och lyckades också kan mm. jag tycka. Absolut. Och då hamnar vi i trea eller fyra. Kom vi. Med Arbel som gör mål mot BP i sista matchen. Jajamensan. Men... Vi är inne med 1-0 och då har Klas gått bort på tre dagar innan. Liksom. Eller fyra kanske. Ja. Det var väldigt speciellt. 2014 är ett år som man kommer att minnas resten av sitt liv. Inte bara med glädje utan också med sorg då. Med, med Klas kamp mot kansen under hela året egentligen. Han ville ju inte att det skulle prata så mycket om det under liksom, våren och sådär. Men han Råkade ut två olyckor också. Han ramlade ju då i Åtvidaberg i premiären, var det? Mm, Han, det var premiären. Ja, och, och, och bröt benet och sen satt i rullstol. Och, och, åkte ur rullstolen sen på Gamla Ullevi mot Göteborg i halvtid så att de bröt armen. Mm. Och liksom åkte mellan Ödesög och Borås. Och hörde i träningarna och gott humör hela tiden och kämpade och slet. Liksom. Var, var det svårt att... Ja. Alltså, man vill ju ha Claes som tränare han ville ju verkligen vara tränare ja. så, i så gott han kunde. Absolut. Var det svårt där, där och då? Eller, för ni fick ju ändå kritik också på bråstidning. Mm. Det minns man ju sen i efterhand eller mm. från då också att de ljuska krönikar om att man inte tog ansvar. Ja, det kan det kan smärta mig fortfarande. Och jag vet ju hur Claes också, vid, en av krönikarna eh, som BT skrev att Claes tog väldigt illa vid sig. Och jag menar är det är någon som in, ja, som, vi hade ju väldigt nära eh, dialog med Klaas och hans, hans familj också, såklart. Liksom. Eh, så vi, eh, det var inte så att vi liksom krävde någonting eller att vi, att vi pressade tvärtom. Det var ju inte, han visste ju, och vi också visste ju hur, hur egentligen illa det var under året. Och han, han ville ju verkligen kunna ge tillbaka till fotbollen och Älvsborg- eh, Sen hade vi hoppats att han skulle ha klarat något eller några år till, såklart. Men nu gjorde han inte det. Då. Men, jag minns att han, han blev så <coughs> upprörd. Jag hade skrivit en en, Claes hade skrivit en egen krönika som han ville att vi skulle publicera på, på Älvsborgs hemsida. Där han tog är och heder av, av Borås tidning. Men vi, vi hade ett resonemang med Claes då och ja, han gjorde lite i affekt och sådär också. Men vi, han skrev men vi, vi ändrade texten en del och så där också så att, um, ja, nej, det, det var ett speciellt år och uh, jag är otroligt glad över att ha fått förmånen att jobba tillsammans med Klas på det sättet då, som, som, vi, som vi ändå fick göra och jag håller med om att, att det var ju en ett svung kring vårt spel. Man ska ju komma ihåg att vi hade 2013 bakom oss då som den, in, stora den stora satsningsåret som inte gick så bra får man ju säga och vi gick back 15 miljoner tror jag eller 14 eller vad det var eh, och är tvungen att dra i bromsarna och liksom stänga ner kostnader och sådär och, och liksom en oerfaren ändå tränare, trots att han hade varit tränare i klass i vårt eh, vår ungdomsakademi så ansvarar för ett eh, som manager för ett eh, lag på den nivån det var ju ja, det var en frasjör kring det och hans sätt att vara återspeglades på planen också med mm. full fart framåt sen jag var ju med liksom och lyssnade ibland på hans matchgenomgångar och sånt där och det var inte så att Claes var den mest briljanta taktiken eller liksom beskrev löpvägar och sånt där utan det var ju glädjen och liksom släppa loss och, och så där, full fart och inga sura miner liksom har du med dig mycket från Claes nu i efterhand? Alltså, tänk, tänker du på Claes? Ja, det händer faktiskt. Jag har uppe i min stuga i, utanför Sveger så, så har jag en, liksom en bild på Claes. Så så vi har ju det på Borås Arena också i, i, i det här spelarutrymmet. Och så, där, så att han finns ju med oss. Och, och kan jag också känna att hela föreningen eller allt kring IFLsborg vi, vi gjorde allting helt rätt. Mm. allihopa, supportrar och föreningar och sponsorer. Alltså det, där, så enade har vi nog aldrig varit skulle jag säga. Ja, jag säga. Och det är ju fint, alltså det är tråkigt att det som hände, hände. Men mm. jag ser tillbaka med den här stolthet faktiskt. Ja, det gör jag också. Absolut. Och det här, vi hade minnesstund, så här spontan minnesstund när ni kom. Också där vi sen har minnesplaketten för Claes. När han hade gått bort. Den dagen tror jag faktiskt mm. var det väl då. Det var, två, samt... det var st två stycken för det var så mycket folk ja, på första det. så vi körde den på kvällen där ja, också. det kan stämma det. Mm. det. var på kvällen också som ni kom mm, med facklor och så där. Mm. fantastiskt fina, fina stunder. Och mina, jag är också jätteglad över den stiftelsen att Hedra Claes Ingesund, som då Vicky gärna liksom ville att vi skulle ha då. Och att Vicky, alltså hans... Han sänker och också är Älvsborgar. Hon var ju med nu senast på, på Älvsborgsgalan som vi hade i november. Och så där. det känns också bra och värdigt. Claes kommer vi alltid minnas. Men det var ju faktiskt också en motgång till den hösten. Ja, det var, det var nästan det jobbiga. Ja, ja, att Claes alltså, gick bort var det ja. men, men sen att förlora Rio Ave där nere på övertid. Vi hade vunnit med 2-1 hemma va? 0-0 direkt. Mm. Och de gör det här målet på övertid som är så här helt osannolikt mål i varje led. Stefan Andreasson är den som är bäst på att beskriva alla de här grejerna. Med snestutsen på tuban. Han fick en felträff. Anders missar. Johan Larsson gjorde fel. Alltså det, det är ett antal saker som går fel <går> som gör att de gör rätt på övertid. Mm. Jag satt länge med Claes och Peter Wettergren på bänken efter matchen Uh, och Claes uh, <laughs> sa det att det var det värsta han hade varit med om i sin fotbollskarriär och då hade han ändå varit med om ett antal saker liksom det hade, att, och det var ju att vi hade gått till gruppspel i Europa i Europa League om vi hade bara klarat 0-0 där nere så. Jag kommer ihåg att jag satt i Gula Villan och såg matchen det är en av få matcher jag har sett ihop med Magnus Druttendrott han som ja, ja. var med och bildade Gulligana han ja, var i Borås så vi jag är Erik Schölin fixade och i Gula villan för var många som inte kunde åka till det. av. Vi hade också haft en dyr resa Island innan. Mm. Eh, och Vi hade ju nästan räknat in att vi är klara. Vi hade börjat kolla vilka vi kunde lottas mot. Vi satt och tittade på sånt. Och jag blir arg på mig själv när jag tänker tillbaka det. Jag mm. kommer ihåg också Druttens reaktion. När han går runt och nästan slår på allting i hela Villan. Mm. Och jag tycker det är fasen alltså. Mm. Det hade kunnat förändras så mycket ja. efter där också. Pengar också. Jag menar att gå till gruppspel i Europa. Särskilt då och framåt. Det blev dubbelt så mycket pengar det året eller om det året innan. Alltså det blev ju en helt annan situation så det är klart att det hade betytt väldigt mycket för oss. Nu är det som det är i fotboll. Man vet ju det också. Det är som Brian Clough sa att it only takes a second to score a goal. Man vet ju att när det är, om det är tio sekunder kvar man vet ju heller inte exakt när man blåser vilket är, är en tjusningarna med fotboll. Jag tycker inte heller man ska visa över tiden hur mycket man har lagt på sig. Jag är ju liksom en fotbollsnostalgiker. Jag tycker liksom Domar Brås om jag tycker matchen är klar. Eh, men eh, att, eh, att det räcker med en enskild händelse så kan det bli mål. Och det är ju beviset. Där. Mm. Och det har hänt förut och kommer att hända igen. Ja, nej, verkligen. Den är hård. och det, Där kan jag också tänka tillbaka till matchen mot Celtic 2013. Mm. För mycket handlar ju om hur dåligt det var 2013. Men Vi var mm. faktiskt väldigt nära och, mm. mot Celtic. Kommer du ihåg det efter matchen för jag stod kvar på. Vi hade ena långsidan. Mm. Jag var kvar rätt lång tid efter matchen. Och kom ihåg att du och Stefan satt kvar på läktaren också. Ja. Uh, och där var det så här Ett mål bara Absolut. Och uh, det kändes som att det var så jäkla nära Det var riktigt bra där Sen var ju... Och vi var ju spelare i europa ja. Det året, så att egentligen ja. ska man ju Inte säga det som att det är så dåligt Men det är, mm. många ser tillbaka på 2016 Som dåligt ska jag tippa mm. ja, det är Chansen till Champions League-gruppspel liksom. mm. uh, Det står ju 0-0 i halvtid I första matchen uppe i Glasgow och Anders Svensson har ju ett långskott i undersida ribban som stötsar på mållinjen eller strax utanför och ut. Mm. Och det där kan man ju tänka på. Om hade den långskottet gått in istället, vi hade tagit ledningen borta mot Celtic, och med fan på att det gått vidare. Då. Men det är väl också fotbolleman att vi pratar om enskildheter som ibland går om med oss, ibland mot oss. Ja, det kan vi tänka på Anders Svensons stolpträff också i VM 2002. När mm. han satt den så kanske han inte hade spelat i du rätt i. Vi kan dra sådana många gånger. Det kan vi absolut göra. Då han skulle ju till Barcelona därefter, men de tog Albertini istället. Ja, mm. så det var lite bra då. Han gjorde helikopterfinten det var ju det golden goal-tiden. satt att mot Senegal va? Mm. Och på tal om den matchen så läste jag en intervju med Mattias Jonsson nyligen. Mm. Den gamla, han blev ju han var ju med i VN 2002 och så var det en fråga Vad är det värsta i din karriär? Mm. Och då säger han att det var han som spelar fram en rik Cam Det har ju det. ingen tänkt på efterhand, okay. men han gick och tänkte på det fortfarande. Alltså. Och då pratar man om att man binder sig fast vid de här små grejerna ja, Och det är väl det som är vackert med, med fotboll. Mm. Vi ska inte hålla på att tänka på det alldeles för mycket. Ja, det är saker som vi hade med oss under hela den resan också, liksom, som man kan vad är det bästa med de här åren? Nu har vi pratat om många bra och dåliga minnen. Har vi glömt att prata om någonting? Det har vi säkert tänkte jag säga. Det bästa är nog den här känslan av samhörighet som infinner sig rätt ofta och då och då och liksom på bortamatcherna. Vi har liksom Lazio borta. Napoli borta, Fiorentina borta, Gulliganerna överallt. Det borta. Debrechen borta, ska vi inte glömma. I, mitt på pustan, där det liksom är platsen i bomben. Eh, Valencia borta också med den här flygresan liksom med alla Gulliganer. Och så ja, det, det, om man liksom ska ta ut en sak så är det väl just den här samhällskänslan som man får i en, i en grupp vi är ju väl flockdjur vi är människor rent biologiskt och vi vill känna samhörighet och tillhörighet och färger är en viktig sak i det liksom, och gula färgerna och, och sådär det, det, det är väl det sen i det så finns det ju både segrar och förluster och framgångar och motgångar och alltihopa men det, det som är evigt är väl just personen och samhörighetskänslan om man ska lyfta fram något mm. Har du varit irriterad på supporter ibland Mm, ja, det har jag nog varit. Fast jag är inte jätteirriterad jätteofta som person. Så där. Men jag vill nog påstå det. De supporter jag har varit riktigt förbannade på så var det ju faktiskt uh, Djurgården hemma 2014. Två dagar innan uh, uh, Klas somnade in. När vi hade sista hemmamatchen mot Djurgården. När Claes, vi visste att han liksom kämpade för sitt liv hemma jag och jag såg matchen på tv och vi hade en väldigt fin, innan matchen så hyllade vi Claes. Och då var Djurgårdsfansen med och gjorde det på ett väldigt fint sätt. Så det kändes väldigt bra. Men sen, vad som hände sen är att Djurgårdsfansen då brände Bengalis och in i bomben och kastade knallskott på den här brandmannen som fick liksom hörselproblem och sådär. Då, då kan jag säga att jag jag tyckte det var jäkligt. Och det var ju liksom respekten mot Klas uh, mycket. Så jag var väl känslomässigt engagerad också. Jag sa ju till, till Sportbladet efter matchen att uh, ja, jag var förbannad på riktigt. Jag kallade de som då hade gjort det där för pubertala narcissister. Och det blev väl liksom två helsidor i Sportbladet med den rubriken och sådär. Men uh, jag tycker att han Schötsingen att det var... <laughs> Även efter han tycker jag, lite rätt i att faktiskt... Uh, säga där och då det. Och jag sa också att du vet du fan om vi ska, eller det var ju så här: kvällstidens är ju duktiga på att att hugga då också så att det var väl någon av dem som frågade mig, jag tycker du att att ni ska stänga ut Stockholmsupporter framöver Bosse mm. och säga, det måste man ju fundera på det, <laughs> något det säger jag. Och då blir det ju att dagen efter jag så blir jag, jag inbjuden till aktuellt i direktsändning, var liksom huvudnyhet på riksnyheterna på aktuellt tv jag åkte till studion i i, i Göteborg och var med i direktsändning som start punkt eh, på aktuellt sändningen och Viktor Kappel som var ordförande i SFSU då vid den tiden då stod i studion i eller han var inte, han hade varit Black Army det. kanske mm, precis. Ja. Mm. Eh, och då hade de liksom Stockholmsklubbarnas eh, emblem då eh, på ena sidan och så är Elspurs på den andra så vill man ha en mm. liksom man förväntar sig kanske att jag skulle på något sätt ta tillbaka det jag hade sagt och det jag tyckte men det gör jag inte liksom det, det har jag också märkt idag, jag fick ju en del Hel del mejl liksom och, och liksom förtäckta hot också där. Eh, men också från en del ESP-supporter. Jag märkte också att det finns ju en stark underground kultur kring det här med bengaler. Så jag fattar ju det. Mm. Jag begriper ju det. Eh, men att man också nästan hade liksom samordnat på vilket sätt man skulle angripa mig via mejlen att jag hade totalt fel att man sådär. så där. Det, det finns ju. Liksom, jag jag liksom. Står upp för det var en väldigt speciell situation. Så jag, jag, sen kanske var den kanske man inte skulle ha gjort vid något annat tillfälle exakt och sagt det jag gjorde där och då, men, men, men det låg någonting i det ändå kan jag tycka fortfarande. Så då har jag förbannat. Och jag kan ju känna igen mig i den där känslan tror jag ganska väl ja, också det. från när man uttalar sig i tidningar. Och sen. Ja, ibland man, blir man, så. Man, man tycker ju sin sak ofta, mm. men man ångrar det man sa ja så kan det också och ha. sen samtidigt så är det också det är så mycket mer som man inte får fram mm. och för min egen del jag kan ju känna ibland att man försökte för mycket att få fram sin grej och det blev bara sämre och sämre det känns ju lite mer professionellt att säga Ja, jag är lite äldre också. <laughs> ja, det är väl, är väl det då. Mm. Jag vill komma ihåg också ett, ett minne som jag kan skratta åt nu i efterhand. Det var hösten 2014, det också. Mm. Men vi inte, nej, inte vi. Nej, det, det var en diskussion kring Anders Svenssons kontrakt. Ja, just det. Ja. Jag, jag har nog aldrig varit så arg i Älvsbörnssammanhang. Eh, jag kommer ihåg jag Anders tiden han var ordförande i Gulligan. då. Vi bråkade om, hur för jag vill göra en skrivelse för Gulliganas namn att förlänga Anders. Mm. Det, det blev inte så, men då hade vi ett möte mm. eh, hösten du, jag, Stefan eller det var ju hela styrelsen från Gulligana och så var det du och Stefan. Mm. Då det var slutade med att jag bara satt och skrek på er för att eh, ni inte förlängde en kontrakt <laughs> Kommer du ihåg det här mötet? Ja, jag kommer ihåg det. Vi förlängde ju sen. <laughs> <laughs> jag kommer att vi ja. prata om det. Vi hoppas inte att eller Stigningelan hänger utanför <laughs> lokalen här nu för det är en väldigt konstig situation. <laughs> ja, jag fattar ju personer och upp och jag älskar ju aldrig Svensson vi liksom <laughs> Jag, gott. jag hade faktiskt till och med skrivit ja. ett öppet brev från guliganerna som jag ville att vi skulle skriva ja, under okay. och bara skicka ut. Ja, det var bra att ni inte gjorde det tror jag. För det, men nu var det ju en förhandling också med Anders rent ekonomiskt. Och så där. Det är det man inte kan säga där och då men vi ville ju ha kvar Anders vilket vi också hade då. Mm. Han spelar jättehår till. Vi hade, vi hade, det var 2013 var det också en diskussion Då hade mm. vi lunch på banken Kommer jag ihåg för att det, var, det där har varit min hjärtefråga ja, ja, ja, det är, jag Ska skulle ha någon hjärtefråga så är det väl den då. Ja det är skönt att jag uh. slipper tänka på den numera. Nu Nu säger jag sen så kommer man att Tänka på jättemånga oh. grejer Men det jag först kommer att tänka på så är ju ju Helikopterfint Eller bakom klacken fint mot djur Komporten 2015 det har debuterat <laughs> som mitt back på mitt bra. Vi leder med 2-1 va Ja uh. Uh, och han är sista man uh, i mittsirken, tar emot en boll uh, lite svårt där. Uh, Kevin Walker stormar mot honom, och vad gör Carl då? Han slår inte så att han sparkar vägen direkt bara rakt fram, det är på övertid också mm. tror jag. matchen är på väg att ta slut precis då, nej han han, han drar Kevin Walker <laughs> liksom det sista han gör mm. och det är jäkligt att han slår en briljant Liksom långpass sen ut på vänsterkanten till Arbetsineli. Ja. Så att det blir ett anfall för oss också. Så att det var ju hur låg så väl. Det var bara det att man inte blir nervös eftersom det gick så snabbt. Men efteråt när han hade gjort det så blev man helt, ja men vad det gör Karl? Det är Anders som gör det. Då. Det kan jag tänka på sen efteråt. Vi har ju Ibrahim ja, Dresevich nu i A-laget som ja. är mittback och många kan vara irriterade bland han är någon skallat. Men vad fasen, det är ju, han kan ju bara säga, titta Anders. Ja. Anders var 40 år när han gjorde det. Ja, det gjorde han. Ja. Han, gjorde, ja, han gjorde en säsong som mittback liksom. ja. ja, det var fantastiskt om vi ska avsluta med att se framåt vad tror mm. du här vi får framöver vad, om du har sett träningsmatcher och allt sånt vad, vad känner du med Jimmy Tillino och det vi har bygger just nu jag känner väldigt positivt kring Jimmy, Miguel och Tobbe såklart kan man väl säga vi varde ju, valde ju att, att gå på den linjen och jag tror väldigt mycket på det sen ska man också ge det gänget tid att sätta sin prägel på det spelsätt, spelsystem och truppen och allt uppfattar. Vi är ju i en situation där vi är tvungna också att dra ner kostnader också så att vi liksom långsiktigt mäktar mer rent ekonomiskt. Så att jag hoppas och tror också att det finns en, ett tålamod och en förståelse för det. Men jag tror väldigt mycket på, på det över tid. Då. Jag tycker att man ser skeenden i matcher när vi börjar få till det och så. Jag märker också när jag pratar med Graham Potter som jag känner lite jans så där då, med Östersund och så men att eh, är det någon eh, liksom tränare i Allsvenskan som han har väldigt respekt för också så är det Jimmy Tillin eh, den känslan på jag han, han eh, ja, jag tror väldigt mycket på, på Jimmy, Miguel och Tobbe. Miguel är också en dålig så, Tobbe känner vi alla på något sätt och han är ju han är ju... Men han är lite dålig också Tobbe fast han, han, är, fast fast han, fast är, fast han är så, så och, ja, och varit med oss så länge <laughs> Eh, och så, men Miguel Bajes, som låg med, håller låg profil och sådär. Men uh, vi har ju käkat middag några gånger sådär under vintern. Och han kan liksom sitta och lyssna länge, länge, länge så här, Miguel. Så jag pressar så bara genast in i diskussionen. Och det kan vara jag och Stefan och, och uh, uh, Jimmy och Tobbe och, och så. Men han håller Så jag pressar så bara. Säger han, och då han fattar precis allting. Alltså, han har. En, en reflekterande intellektuell sida. och Det har också Jimmy. Men Miguel har det här liksom lite tillbakalutande och sen kommer det. Och samtidigt så har han under träningarna eh, väldigt person passion och springer och hämtar bollen och det är jävla tempo och liksom, eh, frasjör kring det. En ny vettegren kanske? Ja, fast på ett, ett annorlunda sätt ändå. Mm. Eh, de är väldigt olika som person, men kanske trivs med just andra mansrollen också som Wettergen också gör, upplever jag. Mm. Så jag tror jättemycket på det Sen om det blir guld i år eller inte det får vi se om Någon gång mer blir det guld och någon gång mer blir det tårta så är det ju. Det det vet det. Måste, vi måste fira framgångar, det ska vi absolut göra. Tack så mycket, Vi, ja. Jag tror vi kan sitta i tre timmar till, men jag tror inte det är någon som orkar lyssna på oss längre än nu. Och vi har säkert missat jättemycket, men mm. jag är jätteglad att du var här och det var jättetrevligt att prata med dig. Mm. Tack för det.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 Let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be When all the broken hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be parted. There is still a chance that they will see There will be an answer Let it be oh, Let it be